Cu curgerile lacrimilor tale, nerodirea pustiului ai lucrat și cu suspinele cele dintr-o adânc ai făcut ostenelile tale sutit roditoare și te-ai făcut luminătorul lumii.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 curate sfinte părinte Gherasie chipul pur sfințenie iubire lui Hristos Bun. De chemarea slujirii Dumnezeului, te-ai ocolit cu frică de Dumnezeu și cu agentul Dumnezeesc. Dăbândind, ai lăsat celești stricălcioase și trecătoare. Bucură-te tinerețe luminată de lumina învieri, bucură-te în viață neirosită, în alergări de șarte. Bucură-te că adâncul pustiei ți-a fost cetatea și școala, Bucură-te că lechia ai părăsit pentru tebaie de -a te de-a Egiptului, Bucură-te în toate înțelepțite, Bucură-te că ai găsit comoara din țarină,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 de la trup și de la diavol vin rătăcirile, Curse ascunse în căile în care umblăm, dar cetatea Iisus Hristos este de necucerit și peste toate lumina Lui priveghează. Bucură-te, martor al biruințelor ortodoxiei, Bucură-te, Cel ce te-a ridicat peste înșelare. Bucură-te, că iubirea de adevăr te-a scos la liman! Bucură-te, că-n e ereziei lui Eutihi ai biruit! Bucură-te, ruga pris. Nu pentru litera legii, ci pentru trăirea iubirii Mântuitorului Iisus. Bucură-te că lângă Sfântul Eftimie cel Mare, Ai redobândit calea adevărul și viața. Bucură-te îmbogățitule prin lepădare, Bucură-te că ai plâns îndelung tăcerea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 Bucură-te, sfinte părinte, gerasi, că pur sfinte lui Hristos. Bucură-te, sfinte părinte, gerasi. Sfințeniei iubirii Lui Hristos. La Pantâiului botezat, la Iordan, ai fost trimis de Sfântul Eftimie cel Mare, Să adun oile risipite ale turmei Mântuitorului Lumii. Sfințitorul apelor toate, de jos, de sus, prin cântarea neîncetată și zbăvitoare. a, -a, -a, -a, -a.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 Bucură-te, binecuvântarea tatului Dumnezeu! Bucură-te, cel ce tot postul mare Desăvârșit ajunai! Bucură-te, ei doar cu Hristos! Bucură-te, deșert de netrecut Pentru necredincioși! Bucură-te, bucuria nevoinței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 Bucură-te, sfinte Părinte Gerasim, nașin, care porți Lui, Cristos. Sfințeniei iubirii Lui Hristos. Cu moartea pe moarte călcând, viață veșnică a izvorât Dumnezeu tuturor celor ce-L Pântul lui joc pe și la o odihna cea lucrătoare aflând, veșnic bucurându-se cu cântarea, alilui și lumină, șoaptă și strigare, bucurie în nevoințe, ajunare despunătoare, deșert verde, furtună duită, blândețe nestricăcioasă și stăpânitoare, iubire din iubirea lui Dumnezeu ta ai arătat. Bucură-te, candelă aprinsă Mântuitorului Lumi, Bucură-te, cetate, a preamăritului împărat ceresc, Bucură-te, trezorerie a Mângâietorului, Bucură-te, nevârsar, din nesfârșitul fluviu, Al iubirii Sfintei Trăimii,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 al celor ce se satură, doar cu rostirea ceasfră. Bucură-te, Sfinte Părinte Gerasi, chipul Sfințeniei iubirii lor. Sfințeniei Iubirii Lui Hristos Căutate rai de toți ce aflați în nevoințe Și te-ai făcut ca oaste dumnezeiască Taină peste fire tămăduitorul alăurii celul ce desvărșit ai cântat haleluia a haleluia peste fira fosta că tu pentru că peste fire te-ai nevoit, aducând la fila cea din cele pierdute din ascultare. Bucură-te, biruitorule aleatului fără de arme, Bucură-te, blândeții zvorâtă din iubirea lui Dumnezeu, Bucură-te, împărate, ce-ai stăpânit peste regele fiarelor.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 Bucură-te, Sfinte Părinte Gerasid, pus Sfințeniei iubirii lui Hristos! Bun. Ascultarea cea mare iubind pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, și cu tot cugetul tău, și ne ca pe tine însuți, întorcând înțelegerea desevârșită a creației, și lumina în ochii tuturor, oameni și fiare cu îngerii toți cântând, Aliluia! Ah, ah ah, ah ah, ah, ah cu fapta și adevărul urmând lui Hristos în iubire, Crucea ai aflat prin care pe cei ce te urmau, Îi scăpai de frica satanei, te tămăduiai de neputința lumească, Trecându-i hotarul păcatelor, Cel de netrecut fără de răstignirea întru dragostea lui Dumnezeu. Bucură-te cel ce ai înțeles că Dumnezeu este iubire, Bucură-te că ai iubi înseamnă a ascultat și a Bucură-te, pământ, ce ai rodul dumnezeiesc! Bucură-te că ai dat hrana ta tuturor cel urmau pe Hristos! Bucură-te că în pustiu ai fost grădinarul vieții veșnice!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 a fost desăvârșită, Bucură-te când deci de-a Scară la Rai s-a făcut, Bucură-te când iubirea ai urmat, Stăpânului tuturor, Bucură-te, Sfinte Părinte Gerasim, Chipul Sfințeniei, Iubirelui Hristos. și împlinirea voi lui Dumnezeu. Pusnicia ce-a de toate cele lumești aduce tuturor bogăția mântuirii. Alinuia! Ta, cine o poate înțelege și urma îngerul întrup omenesc, care ai dăruit tuturor ucenicilor tăi postul desămbârșit, roditor al rugăciunii, rugului aprins și împlinirea vieții, bucură-te potiri al posturilor mari.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 apostolește Bucură-te, miele duhovnicească celor râvnitori, Bucură-te, amăreală tămăduitoare și 4. Bucură-te, cale tainică ce duce la rai, Bucură-te că doar focul dragostei lui Hristos Lumina și chilile voastre, bucură-te umbrire ce ne scoate tainic, strălucirea soarelui nostru, Hristos, Dumnezeu, bucură-te răcoare tuturor celor așteptați, bucură-te rău de foc, Dumnezeesc, ce arzune litiile vrăjmașului. Cu curățenie, Sfinte Părinte, el a Sfânt, Chipul Sfințeniei iubirii lui Hristos. Bun. Cruci, taina jertvei iubirii, taina unirii cerului pe păcatului o trecem, taina chipului omului robit, în căutarea Domnului a împlinit-o. În veșnicire redând o cu rugăciunile tale, a.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 Astfel a fost și cântarea ta, astfel sunt și rugăciunile tale acum. Aleluia! Aleluia.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 pentru a te de la tot răul și vicleșugul. Bucură-te, Sfinte Părinte Gerasim, chipul sfințeniei iubirii lui Hristos. Bun. Chipul Sfințeniei, iubirii Lui Hristos. Împreună viețuitori a fost Sfinților părinți, De la Iordan și Palestina și Egipt și Sinai și Rait. Cu mulțimile de sfinți, mucenici, și cu toți îngerii, închip văzut, cine văzut, dar știut și adevărit a Aliluia! A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 Bucură-te, pilda dreptei credințe Ce-ai luat bunurile neveștejite ale slavei. Bucură-te, gură pe cetuită Spre grăirea de rău. Bucură-te, dulce grăirea Sfintelor Scripturi, Bucură-te, Sfinte Părinte Gerasim, Chipul Sfințenie iubirii Lui. Bistoc, boo, Sfinte Părinte boo, boo, boo, boo, În pustiul Iordanului ai trăit, dar grădină mai desfătată decât asemilament de ei te-ai făcut, veșnicule. Roada Duhului împlinind, taine ce se descoperă doar în cântarea trisfântă. Alinuia!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 Bucură-te, golitule de răutate, pismă egoist, zavistie și toate buruienile satanei. Bucură-te că iubind nevăzut pe Dumnezeu, de El te bucuri în veci. Bucură-te, iubire care înseamnă jertfă a Lui Dumnezeu pentru noi. Bucură-te, mucenicie alba. Bucură-te, al vestirii preasfinte! Bucură-te, rănitule, curană ducătoare de viață veșnică! Bucură-te, că ai sângerat pentru Domnul nostru Isus Hristos și sângele lui preascump l-ai băut! Bucură-te, că ai mărturisit că Iisus Dumnezeu este în trup!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 bucură Sfinte Părinte Gerasi, Chipul Sfințeniei iubirii Lui Hristos. Bun. Sfințeniei Iubirii Lui Hristos Căutat de toți Ce aflați în nevoințe Și te-ai făcut ca oaste Dumnezeiască Taină peste fire Tămăduitorule Alăurii cel ce de ai cântat, alilui. Aruina ai înțeles cine este biritorul?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 Bucură-te, Cel ce sângele înjerfă fără de sânge, Ai arătat-o celor botezați! Bucură-te, Cel ce-ai arătat celor dornici Calea, adevărul și viața! Bucură-te, Că ai hrănit cu cuvântul Pe cei flămânzi de cuvânt! Bucură-te, că și leul Iordan, Necuvântătorul a trăit! În boara raiului iubirii. Bucură-te, măritule de Dumnezeu, Prin durerea dobitocului răpus de iubirea de tine. Bucură-te, feciorii odrăslitoare de ucenici. Bucură-te, mai curatule decât lumina soarelui. Bucură-te, cel născut din Dumnezeu, care la El te-ai întors după călătoria prin viața aceasta. Bucură-te că la cina cea de taină te-ai arătat îmbrăcat în Hristos. Bucură-te că acum cu sfânta Fecioară cu toți sfinții și îngerii față către față existi cu Dumnezeu. Bucură-te, Sfinte Părinte, Gera Simu, Cipul Sfințeniei, Iubirii lui Hristos. Bun.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 2. Așa cum oglinda reflectă orice chip sau lucru așezat înainte, așa Te-ai făcut cu oglinda de taină și iubirea Sfințeniei Lui Hristos, pentru care cu cutremur și liniște glăsuim și noi. Cu tine, cu voi, cu toți cei ajungi la limanul încerezi. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Reflectă orice timp sau lucru așezat înainte, Așa Te-ai făcut cu oglinda de taină Și iubirea Sfințenii Lui Hristos, Pentru care cu putremur și liniște glăsuim și noi cu Tine, Cu voi, cu toți ce ajungi la limanul ceresc, Alinu al di Adunat de chemarea slujii Dumnezești, tai ocolit cu frica de Dumnezeu și cu gentul dumnezeesc dobând, ai lăsat cele stricăcioase și trecătoare. Bucurăte tinerețe luminată de Lumina învieri, bucură te viața neirosită în alergări de șarte.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 Bere lui Christos, sfinte părinte, gerați, Sfinte Preacuvioase, Părinte Gerasim, roagăte lui Dumnezeu pentru noi! Armă tare, având împotriva tuturor măestriilor celui potrivnic înfrânarea, vitejește să călcăm în picioare toate meșteșugirile lui. Sfinte Preacuvioase, Părinte Gerasim, roagăte lui Dumnezeu pentru noi! Străbătând scara dumnezeieștilor virtuți, te-ai ridicat la înălțimea privirilor cele înțelegătoare, și ai primit de la Cristos arătările cele curate ale Dumnezeștilor Taine. Pentru aceasta, purtătorului de Dumnezeu Gherasime, de tine cu dreaptă credință te cinstim și strigăm. Slavă lui Cristos celui ce te-a întărit, slava celui ce te-a încurunat pe tine, slavă celui ce a săvârșit prin tine, tuturor tămăduirii. Sfinte preacuvioase Părinte Gherasim, roagăte lui Dumnezeu pentru noi, aprinzându-te de dorirea celor de sus.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 Sfinte pracuvioase, părinte gerasim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înțelepțite de Dumnezeu, părinte gerasim.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 Supunând judecății trupul cel cu o nevoie de înfrânat, cu nevoințele pusniciei, prin puterea sfântului Dumnezeu. Sfinte precuvioare, Părinte Gerasim, roagă te lui Dumnezeu pentru noi. Cu părinte, gheerasim, viețui în purura prin pustietăți, prin peste și prin munți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 Părinte preacuvioase, Părinte părintei. Roagă-te-L, Dumnezeu, pentru noi! Toată viața ți-ai petrecut o liniște multă, În zalemi și în lacrimi, și monahilor îndemnători, prin credință, t-ai făcut. un poți te cu sărăcia, și în te cu frânarea, străin și trecător pe pământ, t Pentru aceasta ai aflat, Desfătarea bunătăților, de Dumnezeu fericite. Sfinte preacuvioase, Părinte Gerasim, roagă te Dumnezeu pe Aprinzându-te de dorirea celor de sus, a pustiului apustiu lui, ordanul mai mult decât toate. duceți lumii ai socotit-o, Acolo plecându-se în fiara, o ascultare până la moarte. Pe mormântul tău s-a sfârșit, într-acest fel mărindu te Dumnezeu, pe care roagă pentru noi, Părinte Ghele.